Rómverja brefið, kafli Hvað merkir nú þetta? Eigum við að vera áfram í syndinni til þess að náðin verði því meiri? Fjarri fyrr því Við sem dóum syndinni, hvernig ættum við að lifa áfram í henni? Eða vitið þið ekki að við öll sem skýrði erum til Krists Jésu erum skýrð til dauða hans? Við erum því dáinn og grefturum með honum í skýrninni. Og eins og faðirinn vakti Krist frá döðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Fyrst við erum samgróin honum með því að deyja líkt og hann, eigum við einnig að vera samgróin honum með því að rísa upp líkt og hann. Við vitum að okkar gamli maður dó með honum á krossi til þessar líkami sindarinnar yrði að engu og við værum aldrei framar þrælar sindarinnar. Dauður maður er lestur frá sindinni. Ef við erum dáin með Kristi trúum við því að við munum með honum lifa. Við vitum að Kristur uppvakin frá döðum deyr ekki framar. Dauðin drotnar ekki lengur yfir honum. Með dauða sínum dóan frá sindinni í eitt skipti fyrir öll, en lífi sínu lifir hann guði. Þannig skuluð og þið álíta sjálf ykkur vera dáin frá sindinni en lifandi guði í Kristi Jésu. Láttu því ekki sindina ríkja í döðulegum líkama ykkar svo að því hlýnist gyrndum Ljáið ekki heldur sindinni lými ykkar sem ranglætisvopn. Nei, ljáið heldur guði sjálf ykkur, lipnuð frá döðum og lými ykkar sem réttlætisvopn. Sind skal ekki ríkja yfir ykkur, þar eð þið erð ekki undir lögmálunu heldur undir náðinni. Eða hvað? Eigum við að syndka fyrst við erum ekki undir lögmálunum heldur náðinni. Fjárstæða. Vitið þið ekki að ef þið gerist ánöðu því enghvers er þið að hlýða honum. Annarkvort hlýðið þið syndinni sem leiðir til döða eða guði sem leiðir til lífs í réttlæti. En þöggs ég guði, þið sem voru þrælar sindarinnar, urðuð af hjarta hlýðin þeirri kenningu sem ykkur var gefinn. Nú eru þið leist frá sindinni og bundin réttlætinu, svo ég noti líkingu úr mannlífinu svo kom veikleika ykkar, Eins og þið fyrrum létuð limina þræla fyrir órein öll og sýðleysi undir ólögum, skuluð þið nú láta þá þjóna réttlæti guðs og helgast honum. Þegar þið voru þrælar sindarinnar, lötuð þið ekki yfiráðum réttlætisins. Hvaða ávöxtu hafðu þið af því? Þá eina sem þið finnið nú að eru til skammar því að þeir leiða lokum til dauða. En nú eru þið lest frá sindinni og bundin Guði. Það ber ávöxt til helgunar og eilífs lífs á lokum. Því að laun sindarinnar er döiði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi, Jésu, drottni vorum.